Ne, Robert Črnilč a, je pa drugače pomagal ti pri montaži, ne. Vrej hm, se je. Ja. mislite še kaj sodelovati? Ja, vsekakor je. Mislim, vas z Robertom kar postala kolega, ne, hm. sodelujeva, pač a, tudi prej sodelujovala. Tako da, vsekakor. Mogoče je eno tako bolj zanimivo vprašanje, ne. Robert je na Agerev hotel, ti pa študiraš fiziko, ne. <laughs> ja. Ti imel pomagal? Kako? Če ti je kaj pomagal, mogoče kaj izgodbo, bolj bi Ja, so, je, so je, prav, Pri montaž mi ful pomagal, ha? pa pri nasvetih, ne. Pač, kamoram pa z pri filmih, ne. Tako e, da, vlega zahvala in da gre ne, kot prvema. Uh -huh. okay. jaz bi v bistvu oba prašala, kako to, da ste se začeli okvarjati s filmom, ne. Glede na to, da ne hodite na akademijo <laughs> za gledališče, televizijo in umetnost. Ti si sicer natursčik in študirajo fiziko, okay. Gverilijski filmi so zadnje čase v Sloveniji popularni, ne? Zakaj mislite, vidite to? <laughs> Štivej. Ja, ne bi vedel govoriti. <laughs> Mislim, v bistvu, ti si rekel mi, da si se sam prijavil na audicijo, ja, želja... Pravzaprav je bil uh, brat od Roberta Černelča, moj profesor nemščine na gimnaziji, ne, pa enkrat rekel, Andrej, poti vedno nekaj nastopiš, pa nekaj delaš, daj na audiciju, ne? pa sem počal, pa so me izbravili. Tako mhm. čist naključeno je prišlo do tega. Ja. Obadva naravna talenta, šolanja ne potrebujemo. <laughs> ja. Mislim, ono vprašanje, pač, eh, zakaj bi naj bili digitalni film, oziroma vredeski film, je podnikovajan. Pač, mhm. Aktualni je, verjetno, pač eh, digitalne razvojne in možnosti, ki jih lahko pač, oh, ima vsak posameznik, eh, da bo s filme. en film. Tak, mislim, mislim recimo, tudi tako začeli. Smo pa šli do nekih legalnih studijev in jih sprosili za premo Smo jih dobili, pa zmontirali nadmač rašenek in to je to. Uh -huh. uh, v bistvu, mene kar najbolj zanima, mogoč kar me malo presenetilo, po festivalu slovenskega filma, ne? da si v konkurenci z pač, Cvitkovičem in Klopčičem in ostalimi veljaki, ki so bili lani na festivalu, da si jih zmagal v kategoriji za scenarij. Mogoče kak ja. komentar. Uh, ja, ne vem, Tamo, mislim, to je pač, eh, odžirantov odločitev. Uh, Drugače, mislim, menim, da Cvitko je tudi zelo dobrodelno scenarij ne, in uh, ima tudi zelo dober film. Uh, ne morem komentirati, ker sem pač jaz yes, bil to nagrado, ampak eh, kot je pač bilo menje, že da sem pač zaokrožil to zgodbo, eh, se pravi prek Muri in Ljubljano. E, po mojem da v bistvu sakdo, ki pač, ne, prihaja iz vem, prihaja področja, ne bi lahko nekaj podobnega posnilo, ne? če bi pač si upal Po mm -hmm. bistvu mogoče nekaks skupna tema obeh dvih filmov je trusbena kritičnost, ne, nekak kritika družbe, pa ti tudi tamo državo tudi konkretno. Ja. <laughs> Na ne. Uh, ja Mislim, je tvoja zgodba, recimo, kaj bolj avtobiografska, izkušnje s profesorji, pa to, oziroma... Delno. Ja, so v bistvu vsake režisre, scenarist, uh -huh. ki pač se v takim projekti, ne. Vključuje pač svoje mišljenje, svoje poglede na življenje, v projekte, ne. In je kar nekaj tukaj mojega, ne. Če je večina stvari izmišljnega, se je, najbolj, v najbolj najden pač v končnih prezorih, tam pač on razpotje kam bi šel ali bi ostavil v ali v Ljubljani, ali bi fiziko, ali bi še moče naprej s filmom. Uh -huh. To je pokoj malo bolj moje. Uh, bilo, potem bil v bistvu tvoj, uh, tvoj film bi bil lahko opredelen kot skoraj, da tu jezični slovenščini, glede na to, da ima slovenski <laughs> film podnapisem? Je, problem je, ne, pač, uh, ker je prekomorščina tako lep, eksotični slovenski jezik. Um, to jezični tudi, smo Veseli, hvala. Uh, in smo ugotovili na enih projekcijah, ne, da mislim pač, že na prvi projekciji, uh, ko so prišli tudi kolege iz Ljubljane, pa iz okolice, uh, da niso razumeli, predvsem prekomrsega dela, ne, kar ni je bilo malo škoda, ne, ker se en film s da bi se razumel, ne, in smo potem kar dodali pod napisa, Mhm. Um, v bistvu Pri snemanji črvo je bilo da zelo zanimivo. Kolikrat ste določene kadre krepnili? <laughs> ja, se je dogajalo. Ne? Ma, malo je bila napaka, ko se nismo jih najbolj pripravljeni na začetku. Ne? Ka, vsi igralci, ko smo bili, razen bagari, smo totalni amateri. Ne? To je bilo pač, krstno snemanje. Prvič sem prišel v kontakt s temi zadevami. Pa, ja, Bilo je par scen, ki so res <laughs> žrle živce Roberta, <laughs> <laughs> Pa ti mogoč približno znaš, koliko je kaj, recimo, črvi, koliko je stavka filom oziroma izkese, se spomeni, je se dobro je bil proračun 4 milijone. Uh -huh. Kaj pa tvor, recimo? Mal primerjamo, mega proračune ja. pa gverilske proračune pa uspeh. Svaj ja. pri njih je pač bila celo ekipa ja. profesionalna, ja. ne, ja. je bilo 15-20 ljudi na prisnemenju. Uh, moj je, prišel, nekje med pol in milijon, tudi nekje mes. Poveš, še to enkrat te slišajo, zgodbo. Ok, no, cena je bila približno malo nad pol milijona tovarjev. Bistvu vsi, ki so bili zraven, so bili prostovoljno dobrodušno zraven uh, in so pomagali, koliko so lahko. Tako da, brez njih hitak, kaj tako ne moreš narediti. Mislim pa več, a ki bi bila nostop 4 članske, ne? in ne, smo se znašli, kako smo se lahko. A, mogoče eno tako intrigantno vprašanje. A, mislite, vidva, da glede na to, da ljudje sodelujejo prosto volno, da je nekak. več truda notro vloženega, ki tisti, ki dobijajo proračun 200 milijonov ali pa 400 milijonov, pa potem snimajo, pa ne snimajo, pa se malo vleče pet let. Pa... Ti pet si let, ga recimo posneli v kolkem cajtu? Uh, mislim, mi smo ga dve leti, priročen se skupaj, tako da se je tudi malo vlekla, ne. Uh -huh. Dve leti. <laughs> ja, prosto slišali. Uh, uh, ne vem, mislim pač, pri našem filmu, ne, uh, je večina ljudi, ki je bila vzraven, pač je bila prvič pri filmu zraven in so vsi bili z velikim nadušenjem zraven, ne. In so dali ogromno ljubezni uh, v ta film, ne. Uh, zdaj pa verjetno, itak, če že se kvaraš 40 let mora, z igraljstvom, med malo že zgubiš nek poseben odnos do, pač, do tega. Okay. Uh, še eno tako malo fantovsko vprašanje. Uh, Zakaj ste se odločili za film? Okoren je rekel, da se odločil za film zaradi tega, da je lako prišel do Babe. <laughs> no, da Mene v bistvu ni bil cilj, da pač to je to prišel do Babe. E uh, mene je v bolj bil cilj uh, dejansko film ustvarjati. Jaz Ja sem se recimo že pre uh, s takimi mediji, pečem z glaso in fotografijo. Zna sem, sem pač drug medij izbral in mislim da uh, rabo sem pač nek nov izziv. Ne. In se mi je zdil film najbolj primeren za to, ne. Mhm. Uh, tako. Zavrti, Ti Andri? Ja, ja, zato tako. Pač iz čiste rodovednosti, Sem sodeloval že v impro ligi v srednji šoli, najsem nek mal klub, pa, se ajde grem probat, kako je to pred kamero ne, Nibronu Bali, ni beg Potega. Je pa, no, pa, pa. Okay, mogoče meni, kar je zanimivo, mogoče zadnje čase nekak so popularni fičati pa katrce v dobitnih zmagovalnih filmih, ne, če izpostavijo e, recimo, lifu, recimo ne, na je. Lifu so bi zmagovalni fičati na Svetković. Ja. ja, in tudi pri, mislim da je bil, uh, kateri, je bil še en tu jezični, je Ne, mislim, ni bil. Ni bil, nemški, en drug On danski, ki je zmagal, Ja, danski mislim, da Ki je zmagal Misliš, da avti grajo tako vlogo, da je si im toliko avta dopade, da ga kar... ...si zapomnil po avtomobilih? Ne bi rekel. Mi, v bistvu, nisem meri na drugega avta, da smo pri tem, da je katerca isto. V črvih Ja, Jako Žilovec, ne, jaj, peč, ki je lasnik uh, tega avto, je bil uh, rekvizitor, ne, se mi zdi. Ne, ne. ne, ne. Pe Čorih, in je grao eno vlogo. Aha, bistvo je to ena in te ista katrica, vej. Ja. Isto je. Vsak pa, če si gledala film, si lahko upadila registrarska tablica. Aha, sem sicer črve že pred dvemi leti na festivalu kratkih filmov videla, ne. Lani pa še enkrat na Slovenskim filmovskem festivalu, on pa registraciji pa se registrirala, ne. Um, ok, glede financ smo se zmenili, uh, si bil samo financiral, ali si sponzorje iskal, ali si kaj na skladu teže, če ti dajo kaj denarja? Ja, v bistvu eh, dal so mi iz javnega sklada, zaraj nekaj filmski sklad je proste eh, stran, da sem ga sploh prosil, ne, tako da nisem pokam nič pričakoval. Uh, je pa nekaj, ja, četrtina, skor tretina je pač vlastnih sredstev, zaradi mojih pa od mojih staršev. Ja, pa se trebalo loboznajti. Vse, vse je oporno vse tudi znate. Ja, vse tudi nekaj resimo. Ne. Okay. Uh, v bistvu bomo se navezali še enkrat na probleme, ki jih imajo recimo tu pa tam. Ne. On je nekako malo, Mitja tudi naredil tako malo revolucijo na začetku, s promocijo pa to. In on je precej komentiral, da je delo na filmskem skladu porazno. Ne, da tam ne spuščajo notr nobenega, ki ni iz Agarefa te, oziroma, da denarja se ne da dobit, ne kakšen si imel izkušnje, oziroma če si splošno vprašati. Ja, mislim, ja. Uh, na to, da upam, da bom še kakšen film naredil, ne, pa upam, da, da bom bo še pomoč v filmeske sklada. Uh, mislim, imam pač dor v meni v skladu. Uh, če prav moram reči, da so nas glih pred enim mesecem, ko so nam pač po festivalu, ne, po teh nagradah obljubili, uh, pač pomoč pri promociji, so nam izjavili, pač, da nam ne more pomagati. Uh -huh. Ker je bilo malo šokantno. Ne. Vse eno, ker je, je bolj rovnično, recimo, ker festival slovenskega filma dejansko organizira filmski sklad, ne, tako da nam je neke vrste filmski sklad dal za me, pač ne mogo pomagati. Ne. Ampak okay, zakaj? Pač, itak se, mislim, itak nisem film za to, da bi prišli recimo, ne, z njim v kinu ali kaj podobnega. Ne, pa pač enstavno, film postavljamo. In mislim, liht tako zdočara ne, na tem. Mm -hmm. Koliko si pa imel kaj projekcije tudi zdaj v bistvu jaz sem nekako spraševala, če je kdo videl tvoj film, pa še te filmski naši režiserji pa igralci ja, niso bili v Porto Rožu. Ne. Ja, ne, je bila, mislim, bilo zamnil, da so prihaljali do mene Cvitkovič, Igor Šterk, Podgoršek, Klopčič mi dali vse roke, čestitke, ampak do meni še filma ni videl. Ne. Ja, se je um, tudi tudi zadnjih sem ga vprašala in je rekel pač, da je bil odsoten, ker mislim, da je, ja, je bil odsotn, odsotn, žiri. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ja. Ne, bil je v jury, mislim, ja. Takrat je v jury, ja. se v e, ja, Sloveniji je bil bolj malo predvajan. Bijo je pa predvajan, nekje, ja, okay. Na Japonskem uh, v Bradfordu, v Angliji, tja sem tudi babel. Kje sem ti brni, sem zdaj. Prosim. Gj <laughs> e, sem ti <laughs> um, Pa tudi, ne, pa Sloveniji pa mislim, da je tako, peta, šesta projekcija. Mhm. Gledalcev, približno, če si začel kaj šteti, če gremo Zato do kakve zlate role. Zlate <laughs> role? Ja. Da vem, koliko je, je bilo? je za trenutno bilo okrog 800, do tisoč nekaj, do zdaj. Tako da, okay. kar do V bistvu, mogoče uh, vas informiramo še o tem, da je tudi Slepilo dobil zlato rolo ja. zdaj, ne? Se sem bral da Cvitkovič je pa še nima. Cvitkovič pa še manjka, manjka 5000 gledalcev. Ja to v Sloveniji. Med ja, v Sloveniji. V to Sloveniji je pa že 13 naštev. Se hišo že skoraj dokončam. Ja, v <h famous> redu. Bi videla še kaj Če imate kaj vprašanje, recimo, ja. Ja, ja, vprašanje. Se Se ja. je video festivalu v Maliboru sodeloval s filmi, kratkimi in sicer s filmom Stiskanje in pa s filmom Sreča ni ljubezen in je mednarodna žerija ga no, na tretje mesto v kategorijo slovenskih filmov, tako da še enkrat čistitke, no vse takrat ste ga tudi povedali, da imate film na Portoroškem festivalu, In tudi za to nagrado čestitke. Hvala. In če izkoristim priliko vas, tudi letos, če imate kaj, dokaj 20 ljudi, <laughs> pa bom nasetnje tudi videofestival, ki bo v mesecu novembru, 5. novembra, in če no bomo je bogovi naklonje, ne? <laughs> bomo probali. In bomo bomo imeli so. mogoče tudi v Unijonski dvorani, ne? Super. Zazelo to, da letos Unijonska dvorana ne spada več kot ZKD, ampak je to prešlo v roke naročnega doma, ne? iskreno upamo. Kar se pa sredstev javnega sklada Republike Slovenije tiče, Baltazijo, v letošnjem razpisu so imeli za kulturo devet, 90 milijonov. Največja Ve možna sota, ki jo lahko dobijo, ki si lahko dobijo, je bila 250 tisoč. Toler, seveda nekaj, na druge valute. In moram reči, da mi za naš festival, ki nas prije tam cirka 1.800.000, s tem pokrijemo ravno košne stroške. Luzga paliček. Toliko, da je javni sklad in na gospoda Petra Milovanoviča Jarka mi kaj računati. Pa Tako pač je. <laughs> Slenje je pač malo v ravno To je bilo dovolj imenje, uh, v bistvu izdialo, da se film postavil v črnobiljem, uh, uh, um, ne... Iz večjih razlogov, v bistvu. Uh, prvi razlog je bil, ta, da smo film snemali z digitalno kamero, ne? in uh, pač barve v digitalni kamero. Ne? Pač, on, ki se pač nikoli ne bodo toliko močne, toliko žive, ne? kot resimo pri filmskem traku. Ne? Zato smo recimo, s tem tudi odstranili problem pač, teh umetnih hibarov in tudi recimo, smo pomagali pri kompoziciji sami. Druga stvar pa recimo, je ta, da smo dodali nekaj vrste občutek art filma in pač pomagali pri poetičnosti. Celotnega filma. Se zdi, da je bila omestna. mislim, da to v zgodbe, da se je dala to nekako investic. da je na to ja. očutek. Vsekakor je. malo bliže to prekošno potravljeno očutek. Če... Vsekakor Čeprav upam, da boli lahko sneml, tudi zgledaj v barvi. Ker je res lepo. Ampak na Ja, upam. Malo te pač tvoje, tvojega izobraževanja, ki se tiče kot režisera, nekaj prebral, da si v bistvu nekaj o tem in kak se v tvoje sklušnje v bistvu zražijo, kako si v bistvu pristopil, ker za film, ko si se reinkaj odločil, da je film, kako je tega proces recimo? V bistvu najprej sem mogel imeti idejo, ne, da bi po film posnel, in to zelo je zelo idejo nekaj. Ker... Motivacija recimo, ne, uh, Motivacija... Zato, Presem sem pač okvarjal v drugi mediji ne, in sem pač izbral nek drugi mediji in mislim, da motivacijo mi je presen eh, dala ta izčrpanost, eh, ki mi jo je eh, pač dal moj Fox fizika, ne, in presen dohovna izčrpanost. In sem pač rabil eh, nek nov načini, ne, pač nek, pač nek nov medij za izražnje in eh, sem film izbral ne, pač kot najbolj primernega. Um, kaj še ja, se bo drugo vprašanje? A ja, ja, v bistvu najprej sem pač, zbilal ideje sploh, ne, kaj bi pisal, sem mi že tako okvirno zgodbo. Recimo nekje pol leta prej, pol sem pa šel v knjižnico, sem pač v tipko not pač, gesla za literaturo v zvezi s filmom, z režijo. Sem zbral neki knjig, pač, nekih osnov sem pač bral skosne. in Sem jih poštekal, potem sem pa šel in sem analiziral filme. Ne, in se pa sprašal ob filmih, recimo, eh, za kaj recimo film tako posneti, kaj recimo hotel, eh, pač on s tem povedati. In s toj analizom filmu ne, sem po mojo obrovno predobil. Potem pa, ja, sem moje največje izkušnje. Ne, pač največ se na, pri filmu naučiš dejansko takrat, ko probaš sam film posneti. Iz knjig, to je sebo, tako iluzija. Samo zgodba, mislim, dosti je dosti, Podobnosti, bom reko je za filmom uh, good, good hunting. Ja. To... Res, je ja. tist tis film sem mislim, da gledal celo trikrat, ja. In uh, mi je bil... Mato večje. Bi mi je zelo blizu, ne, ta film. In zihar se pozna kar nekaj notne. Da sem pravil nekje idej. Drgače uh, pa uh, so, recimo tudi notne. če pač poznate, uh, nekaj Stanley Kubricka sem tudi ful analiziral. Pa, Tako še Kitano, to je tudi zelo znan na oponskem. smo bili pa nekaj pa češte človeka. si rekel, da je nekaj zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo V bistvu doma sem spremljal in to okolje mi je zelo blizu, ne. drugače zgodba sama, recimo, smrt očeta, to, to me ni blizu. No, pa recimo, te vpise na fakulteti polizkušnje z Cimerovom, to v bistvu vse ne. ampak so dejansko zelo življenjske zgodbe. Ne. Pravim, najbolj se najdem na koncu filma ne, pač razpotje, narazpotje, ker sem mislim, bil sem v odobju, kot sem pisal te stvari. Uh, pač, Najbolj razpotil, pač, ali bi šel na fiziko, ali bi, bi, bi pustil na, uh, pač, na film. To je glaslava, koč je to. Da šel na fiziko, ali Ne, ne, to da bi šel na <laughs> A da bi šel na Ne. bo to meniš? Skušen, ne... A si bil samo na agrofotejo? se. Poskušal se. A, Ne, <gibli> saj, <skri> <hle> sem se že sami informiral o agpt <gibli> v potem kaj <gibli> se <small> E, Mislim, to predvsem, da ni kvalitetno študijo namazem na ker to oziroma ne dela vpravo smer, to se mislim da nekdo, ki hoče postati se pa delati na filmu, se pravi, res ne bo še na tak način, se se postopim kratirne. Ta to je ki je Ja, čeprav te naučil, kar te nekaj... Ne bila te komentira, zato je. Um, se mi zira novincom dogaja, da polko gledal film, bi še kaj spremenili. Kaj ti si ga verjetno že na nekakrat gledal, pa me zanima, če še Stop, nekaj. Stokno. Uh, ja, vsekakor z filmom mislim, koliko tjene, sam na, zelo, zelo ponosa, ne, ker nam nekaj vrste daje to, kar smo bojo vnožili, ampak itak se no te stvari, ne, ki me še vedno motijo in ki bi jih radevole vrge, vem, ampak jih ne morem nekaj pa zaradi zgodbe ali pa sto kar bi, ne vem, nekaj mankal samo filmu. E, ampak to so pač bila take razmere, Zdaj, ni bilo na izbiro, semat, ne vem, s profesionalno tehniko, s profesionalnimi igralci, ne. In, in, recimo, oni prozore v Bavro, ne, smo resimo snemali, ko se nam zaprlo za tri ure v, v deltru, pač en barne in smo snemali, in se poprosto znate, čim vi rekuš, se moraš, man odmakam nasreste, se pač poznamo na filmu, ne, ampak probali smo, se, mislim, pač probali smo s tem, kar imamo, narediti najboljše. Saj pa smo kameno stativ in močno želbo ne. in to vse. Kakšni ja, so tko naprej, Najprej imam plan, da čim prej končavam faks, fiziko, to, ker se že malo preveč odelujem od fizike. Um, Vsekakor ja, bi se raz, mislim, brato stavljal pač v eh, umetnosti in se ukvarjal s temi stvarmi naprej. Tako da zaenkrat pa še nabiram ideje za kak malo večji projekti. Hm. Kako bi zeloče scenarij? Kako? Pišeš scenarij? Ne, zaenkrat samo eh, zbiram ideje. Pravim pač, v čem bi se lahko recimo o čem bi bilo zemljivo pisati. Tako da pač nima časa zaradi obveznosti na fakulteti zaenkrat. Jaz bi vprašal, kako kak so tam pri vas sprejeli ta film iz enega drugih zaspekta, se je na televiziji pojavilo prekmoščine podnapise ne? in je bil holar, zakaj v Sloveniji imamo podnapise pri slovenskem dialektu, pa me zanima, kako je, če so to tam v prekmoščine videli, kakšna je bila reakcija na to v prekemori v bistvu, na prvi projekciji, ja. mislim da je bila to edina projekcija, ki je bila na sploh priporu. Euh tam čni bilo ja. Tako da se še ni noben prituževal. Euh drugače pa se za območja, kjer pač mislimo mislim, da je večina ljudi, ki ne bi razumeli tega jezika, ne, mislim, pač tega nareče. bomo pač pomagali spod napisati. Ja, sem Ljubljanski, vsem mogoče malo bližje uh, slovenišči. Ne vem, če bi se gospa zorkopil na samostri. <laughs> Včer, uh, jaz bi samo zelo, če bi lahko eno kopijo vašega papirje. Uh. Um, uh, za enkrat še nikjer nič ne, ne prodajamo. V uh, bistvu zdaj je produkcijo tega filma pač, uh, po festivalu prevzela Arkadena film in je Leon Krpič, uh, ki je direktor Arkadena film. Uh, tako da v ima on to vse čestne Z enkrat pa upamo, da bomo prišli, oziroma pač, lahko spravili ta film uh, pa žlobtok v, v artkinu mrežu v Sloveniji. Ne. In ko je po, te, po teh projekcijah se bo dočela pač izdaje, da je videl. Z enkrat pa še žal nič. Jo, Ja, z veseljem, z veseljem. ne, Ne, ne, ne, smemo. ne smemo, ne se prašujemo, rada volje bi jaz bi res rad dal, ne, če se bo to širilo okrokne krok, če. pol, jaz ne bom se ne gre za to. Laj ne. da Na veseli, da se ne, na <supra> Samo to res Ja, hvala za vprašanje, bomo se potrudili. To je res zanimivo, da voljši bistvu zmagovalec festivala dobi nagrad občinstva in praktično ima takšne težave s tem, da pride gledalcem povečeni. Ja. Vse to rekel, že reklite, ampak, Taču, mislim, problem je recimo... je... veliko, ne, ko vse je bi takoj za, ne, recimo, drugi so bi takoj za, ne? ampak pač ni sredste, da bi ga spravili, tja, da bi imeli promociju tega filma, ne? in se mi zdi, pa recimo, da pač film v kino in potem prije nič ljudi, kar pač ne vidijo reklame recimo. Zanimar. Za zanimanje bi verjetno prišel tudi donar, ne? mislim, če je zanimanje potem ni da zloga, ni donarja, Ja, mislim. Zdaj sem pol drug načrt, ne, da bi šli pač do eh, podjetij posamezdihne in prosili pa za donacije in sponzorstvo, ne, ampak domimo recimo, da bi se katera res odločila, mislim, kaj v bistvu ima eno podjetje od tega, da se pač doda nekaj filmov, ne? Se mogoče razmišljal o kajih alternativnih eh, načinih, kako bi lahko iztegujala svoj film, Nekim, da bi dal, ne vem, prej film, ki se bi ga na kupnik na internetu. Zdalo, tole smo vih premišljivali tako, da <laughs> bomo veste imeli, kako boste imali, mogoče celo kaj se razvije. Ja, ne, to... Ker verjetno Torej, da je ostaje drugo, da je išči druge poti, ker očitno ta uradna pot preko sklada je veliko zaprta oziroma zelo izabirano za ja. ne na nek način. Ne. Bi se pričakoval že, mislim, da nekaj podobnjega smo razmišljali, že takrat, ko je prišel film, tudi predmorski film, ki smo se tudi pogovarjali, je da poveme naslovo, bagari. Aja, norega si imeti ogne. Norega si imeti sem se tudi danes pogovarjali o teh, ne, njega se sicer zgadimo film. Ne. Ja, njega je sklad financiral. Ja. Mislim, oni so zbirali med tu pa tam, pa med norega semete, kogne pa so malo narobe zbrali, zgleda. Ali pa mogoče tudi nej. Ne. Mogoče bi pa oni naredili tako promocijo, če ne bi denarja dobili, pa bi okor manj gledalcev imeli. Pa se reči samo to, da gverila, nekak mora, da zmišljate na tine načine, ne, mislim, kako spravi filme firme, te ljudje, ne. Da je bilo... Mogoče ti bo mrežni marketing, da <laughs> je Delaj, bomo razmislili. Delaj se nekaj bazim, tako, da bi se moče dal nekaj nekaj. Nekaj se pravi, da se plač, plača, pa bi še potem ne lako dal lodaš. Vpraši, kde se prodajati? Kako? Vpraši, interes prodajati. Film preko interneta? V bistvu to zaenkrat ima čez produsenet. Jaz nema tukaj nič pri sozravljen. Ne, kaj si lepo, lepo stvar, pa mislim, da je to dost. Ne? Mislim, vse kakor imam željo, da se pač toleg predvajaš in pa se že poč tako vidim. Kaj v televiziji? se jo zanimala? Ja, vse. Vse zanima, sem menim vse. Mislim, da so se pač meni producent, ne, da bi se po kinih to začeli, ko maj v televiziji predzaprali. Še jih do? kaj vprašaj. Še kaj za Andreja? Njega smo kar poznevali. Autogram. <laughs> Dobro, dajte da, da pa je, da skrem, da je pravšet, uh... si praktično v vseh segmentih filma, si bil si pač glavni avtor, ne? Tudi Galec, resim, kaj pa je. s te strani, kaj Pa recimo, uh, pa, pa, pa kaj taj, ne? Ponur... kaj, da bi nas pri drugem projektu? Zain, Saj je, je, je še bolj malo ljudi videl film, ne? E, ne Nes... Zelo vodim ko ste vi rekli, da berila, kaj... O, snemem, oh. Ne vem, kaj, kaj vi razumete po tem izrazom? Berila? E, e, ja, tu je malo tako sporni izraz, se strimim, ja. Kaj pomeni producent. Producent za vas založi denar in želi imeti ekstremni profit iz tega filma. Eh? Točno tako. Potencialno bi za finance. In Gorila okay. pomeni neke vrste da ti sam financiraš V bistvu, da celo zadevo sam narediš, ja. ne, tudi, tudi promocijo. Zpornjiv, tega, ker nimaš druge možnosti, ima se ja. pravi, da si prekočejem. Gledaj, najlažje, umetniški film bo sneti, da ti kulturni sklad, ali pa film ti sklad dan 40 tisoč evrov, potem pa bom jaz snemal tukaj, zvem, pohorje, tako naprej, pa bo vse pokrito, ne. Tako bo bi li vsi umetniki. Tako še povedati. Da, no, ja. če je slovenski film, tako je to dobate, dodatka. V bistvu je res problem, da tega, kako se ta film kako dejansko distribuira. Če se še sport splača, če je to še resno. Ja, dejanske je problem kini zelo upada. Ne, ne stvarim, ne, ne, ne, ne, ne, Ne pretiravam. Nimam dosti časa, to je problem, drugače bi ga res rad bolj spremljal. Drugače, recimo, zanimivo, kako se pač razvijajo tile kine. Sam sem se nekaj zadnjih bral, da ima Hollywood plan, da bo sem se naredil ne neke čist, čist nove kine, da bo ne, ne, nekaj 3D efekti, no, da bo šel nekako živo, samo da bo pač še v kino v kino zaradi občutkov. Da se v Angliji je film tudi Kakšne yeah. kaj? V bistvu zelo pozitivni, ja. Znam, če, recimo uh, en kritik, publicist angliški, ki je napisal neko kritiko in primerjal preč mene z uh, brosojom, brosojom, in uh, mislim, to je zelo kar laska. primerjava premerjava. Zelo Ja, zelo laska. <laughs> cool. Ja tam vidim lih en prijatelja, ki mi je tudi pomagal z svojim društvom pri produkciji, tako da še enkrat hvala, Jože, Bobovec. Gubek. Uh, če ni vprašanj predlagam, da gremo malo v kavarno, pa na kako pijačo pa imate še prilozdr skaj vprašati, mogoče zvonaj. Uh, ja, za soboto, 8. aprila, pa pripravljamo v sodelovanju s pekarno um, en granč večer oziroma homaž granču, obletnica krta, kobrejna smrti in pa pevca od Alison Chang's Tana Lenija. Um, tako da v bistvu vabljeni vsi v soboto ob 21. najprej bomo gledali film Singles, potem bomo pogledali en dokumentarec o granču in pa sceni. Um, potem bomo pač še na izbiro gledalcev vam dali možnost, ali si bote zbrali unplakt, od odkake Nirvane prlžamo, ali pa Alice in Chance pa še mogoče v našlo, ne. Ko da... A, je Kolosejo? kolosejo ma, ja. V bistvu smo se menjali, da bi šel film Kolosejo, ampak zdaj, potem nekaj ti filmskega sklada... Kako? Dobre. Dobre. Si bil predvajan? Ne, da bi bil predvajan. Aja. V okay. redu, najlepša vam hvala za obisk, hvala našemu ja, gostu.